Вона жбови з одного робите таке діло, а ти сидітиш вітразливістю. І прізвище ні, ні званяна виналося у своїх затишних квартирах. Що сказав: "Ви пробували схлювати, ви з дзеблею знайдіть будинок колі роди, нас мобрав мене брати". А тут виявилося, що я, я ще й полегшеним заголосиї я позбавлений вона... їх цих клопотів. Бо брехню, хіп, схоже, а повалю був брих, схоже, на війну. Він заперечив, так Мира, шо, от, їм було не в моїх правилах. Ти я ти його хотів би побачити на, світу. на фото, Адже я й поняття не мав, що Дребу це таке, був був і, уявити не міг, що і уявити собі, що це таке партизанська війна, та ще й з мусульманами. Я відвів лишень світ, який досі живе і дивували за шкірку, і жбурнув просто за нових вражень. А хто, поспитав який лише перед ним жмут знімків, пороблених учора трійками мурмора, певний. Поки не потрапиш під достріл та не почуєш, другий... як ріже повітря куля потравлювався із і швидкістю розумів, 900 метрів за секунду. Ось, за тих граждані начальник, заговорив папа Такі Валя, того, що людину можуть спіткати далеко гірші речі, ніж смерть. А так вони всі були задоволені. Каже, потолків трохи, головав, що, що в Але не калічте, бо голови подриваю. Ух, казліна, посварився він кулаком на фото. Бач, нещасну жінку побити послав, скот безрогий. Я не хилився йому через плече за засвистів от подову. Це було фото таксиста. Так, замислено сказав я. Тоді схаменувся і, згрівши знімки зі столу, кинув Йо? до кишені ковтки. Ну що ж, ці двоє у порядку. По за гостину я протягом протягом протягом не бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я бачу Я бачу заслуги. Я бачу заслуги. Я Хтось червонив, ну, ти щасили стосунув мене в плече. Що, ще Я впіймав ту руку в О, і шарпанув, вивертаючи, а ліворуч наді мною злетів замашний гумовний е Але здоровий як кінь чолов'яга, котрий вирену проводить, видір того києм, і скільки сили загинулого власника співовис. по голові. На то апонамент Дудне, Дудне було сьогодні. по прогаленні майного лица Малевича, Якісь добродні в сірих вплащах вплащах ефект, і Я спрятував двох забагли провалити мені і до І по собі було на вже було І навіть Та, чоловік, чи вироб, на таких нарадах завжди означало, що справи наші набирають крутого повороту. Я сидів, затиснувши цигарку в зубах і з цікавістю зерев на нього. Навіть споміж людей Тартару він вирізнявся своїми широчезними плечима і довгими, наче мавпівчими руками. Втім, хто він і звідки, того не знала жодна душа, окрім керівної десятки Тартару. Ходили чутки, що цей Зарізяка очолює бойову групу Командос. Ще казали, ніби кличка його «Дядько Пацюк», і володіє він надзвичайною фізичною силою. А крім того реакцією двічі утричі швидшою, ніж у пересічного індивіда Ще пак, так, подумалося мені Фірма бере на роботу лише тих, котрі чогось варті, Якщо не з усього союзу, то принаймні з неньки України Шановні, знову завівся мурат. Панове, не витримавшись, буркнув я Панове Повторю, Мурат, скоса на мене зверхнувши. Словом, словом, ви знаєте, чому я вас зібрав. Фірма Тартар перебуває у небезпечі. Тиждень тому ми взялися за справу, яка на перший погляд видавалася звичайною, а проте нині ми змушені зупинити її, оскільки в ході розслідування випливли загрозливі для нас обставини. Ситуація, прямо скажемо, катастрофічна. Дані, які вдалося роздобути у оскарбі, я відперед головою рукою і задивився мур -мур, у рік. мур прикрив, кавказський газ, акцент, і машина стремнула вперед, підскакуючи, навичав, я вже не, не чув. Приді мною знову і знову звернувся. Плеската воні ще не було. Мурат стиснув пальця, то, як шприй, сам самому строгав Малевичеві у ногу, і він каже, зробити таке, як у вогневійці, і тіло його об'явило.